ya daitor inapokuja msikitini baadhi ya wasimamizi ukicha kwa yao na huenda uenda ya wahitaji wakakosa je ni ipi nasaha yenu kwao nasaha kwa wasimamizi wa miskiti bismillah nokti ya kwanza huenda kwa kuwadhania khair wasimamizi wale walizuia kuzigawa zile chakula katika wakati huo kuwa wao waliona kwa imefichwa wao wakafahamu kwa imefichwa Waka au wakazuia kuzigawa katika wakati huo kwa sababu ambazo wanazo pengine za kukubalika pengine kwa kuona kuwa kumefurika watu na sisi tunayo list ya watu ambao kwa wafaa kupewa tuo tu ndani ya خير yele ni jawabu la kwanza aiyo kwa pole ndani ya خير pengine unaoona kuwa kuna nasubu fulani si saa hivi tugawe tukiweka kando wao kwa kuwa imefichwa kwa maslahi yao hilo upande pili wa swali huenda shughulie kuwa kweli wamefichwa kwa maslahi yao kama babu kuwa wamefanywa tafuji wako ukafikia Na siha ni kuwa wajue kuwa. hizi ni haki za watu wamekabiliwa hizi ni amana ambazo kuwa, wa wapeo wa kwa wenyewe na amana sitaweza kuulizwa amana zitaenda kuulizwa walifikisha ama hawakufikisha endapo hawakufikisha na ilikuwa ni kwa malengo yao wachukue wakayauze wakafanyie mambo yao basi siku ya wa kiyama watakuja itakuwa ni deni ambapo itachukuliwa kutokana na mema yao waliofanya wapeo yu wale ambokuo ni mstahiki kupata zile zile chakula au zile msaada kama hazitopatikana wema wanazo walikuwa ni watu wakifanya madhambi tu basi sachachukuliwa madhambi yao labokuwa walidhulumika na wakawa na madhambi zimebakia zitachukuliwa madhambi zao apachukwe hao ambao kwa walichukua amana za damana ya kugewa zile misaada kwa hivyo waamshi Mwenyezi Mungu subhanahu wa kuhusiana na Hizi izimi ambazo kuwa zawafikia kwenye mikono yao na mtu iwapo ajiona kuwa moyo wake kuna tamaa hawezi kufikisha na najiegukisha na achane na kazi hiyo awachie wale kuwa kwa ni watakuwa ni uaminifu wa kufikisha mtu ajijua nafsi yake anaona kuwa mimi siku zote nina uhuru roho nikijiingiza katika shughulizi la shaka unga usipotea basi kuwa ke aachane na kazi hiyo atasalimika inshallah na kaikando ifikie e, e, naye sadaka kama mbukua, ya yafikio nyingine wallahi wala mabaki kum shukrani msikiri jwabu imeleweka na pia sisi katika upande wetu sana sana waslamizo wa misikiti kifika miezi kama mwezi ramadhani wengi za ndazao kwa wao wali tofauti kwa hivyo inshallah pia wao dwa jengeza na pia kwenda pia allah Kawe katika njia ni ya sawa